One small step for man. One giant leap for mankind. People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. Not at all. I know this wall Mr. Gorbachev, tear down this wall. Welcome to. Femme A! Ja, god aften og, og øh, rigtig hjertelig velkommen til Femme Danmarks bedste historieprogram. Mit navn er Ole Korsgaard. Og mit navn er... Jeg tror, du lige skal smide mig op for... <hælless> det tror jeg, okay. jeg faktisk ikke. Ja, mit navn er Las Vi De fik lige tekniske problemer der. Det ser fint ud herovre fra. Okay. Jeg kan næsten ikke høre mig selv. Okay. Lævand, så skruer jeg op for dine øh, høretænk hø, hø, hø, hø, hø, hø, ja. i stedet for. For jeg kan. Du fedt. Kør godt Sådan ud af den der. I lytter til Aarhus, du der radio på. Ja, ja ikke på 95,7 FM, fordi det her er, bliver kun sendt via internettet. Eller I har podcastet også. Yes. Øh, men den næste time vil vi øh, underholde jer. Øh, med historien lad stå om deres fra land som jeg forestiller mig at vi altid skal gøre det jeg vil med lille snak om hvad der er sket af historisk bemærkelsesværdige ting i den sidste uge lige præcis ja. i historikkerland og øh, du har en øh, ja jeg har en du har faktisk en ret ja, god historie jeg venter bare på at du, du spørger ja, hvad, hvad er det for en historie Ole <laughs> som det du har læst sig, at øh, jeg har læst på The Telegraphs ja. siden, at der er en britisk fyr der hedder Stuart Laycock der har lavet en optælling af hvor mange lande som Storbritannien ikke har invaderet ja eller hvor mange, de har invaderet. Men det viser sig, altså, at hvis man tager øh, verden, som den ser ud i dag også, med de lande, der er anerkendt i dag af England, mm. så er der, hvor mange af der står der, er knap 200 lande. Ja. Af dem har England ikke invaderet 22. Det, det er fandme <laughs> ikke mange. Det er 90 af jordens lande, altså, hvor briterne på et tidspunkt har været med våben og være farlige. Ja, altså er det så definitionen på det, ikke? Jo, definitionen, den officielle definition, han arbejdede fra det er, at du... Ingen, har været der med våben eller har betalt nogen for at være der med våben og være farlig. Det er nok mange lande Men alligevel ikke, det er det, det er sådan eneste store europæiske land der er det har invaderet. Det er Sverige faktisk. Nå. Og så Hvide Rusland. Jeg ved ikke om den tæller. Okay. Danmark tæller ikke med i sådan Danmark er blevet bombet ved ræden og Præcis, men den tæller med. Ja. Som sådan ja. Helt ja. klart. Jamen øh, som sagt, vi lægger jo altid hårdt ud i programmet 5A. Ja. Øh, med hårdslående historiske nyheder <laughs> Det er den mest hårdslående i den uge ja. Nå, ja. men øhm... Jamen, så skal vi jo egentlig også videre ja. For sådan en øh, god nyhed Eller dårlig måske i virkeligheden øh, Fordi Ole, vi skulle falde i, i fælden. Vi fandt blevet nogle populister ja. øh, Fordi i dag der skal Dagens program jo Og den historie du skal fortælle til din sidemand i linje 5A det skal et bange om det her skal vi lige prøve at føre den af. Ja, du med. Ja, som All øh... the land of the sea and the home of the brave. Helt klart. Ja. Der skulle man. Ja. Og ja. vi skulle hoppe i filmen. Vi har direkte i filmen. Som alle andre, vi har faktisk, det der været lidt af en kamp i den her uge, ikke? Fordi vi, vi har... Vi vil sgu også ringe til, til folk, der vil noget USA. Men de er jo alle sammen optaget. Ja. Yeah. Startet med at være ikke? Faldt fuldt i i år, han gad slet ikke. Så havde vi fat i, hvad det han hedder, ham der? poul Gammelsen. Skammelsen? poul Skammelsen, ja. Gik slet ikke. Han var ikke. optaget. Jeg kunne ikke engang få fat i fucking... Øh... øh Svending Dallegård. Der gas. Swening. Swening Telco. Jo. Swening Telco. Uh, ja. Præcis. Simmen Det skal være at det, er, fordi vi stod forkert. Vi har aldrig fikset <laughs> <hjem. laughs> Men men stadig Men vi er, men vi, er, vi er stået der tilfredse af at have fået fat i en uh, fyr der fra Skate TV2 News i morgen ja. og fortælle det her. Vi skal se hele os, natten. Ja. Nu vi skal nemlig øh, i løbet af i dag snakke med Kasper Grotle Rasmussen. Der er nærmest færdig med den periode i amerikansk historie. Præcis. Omkring øh, valget ved eller omkring Kennedy, tror jeg faktisk han skal jo om, ja, men det er det. ikke det, vi skal snakke med ham tak. om. Vi har nemlig tænkt, øh, vi skal sgu tilbage i tiden, ikke? Det er et historisk program. Så vi, tager, vi flyver tilbage til år 1800 og følger, amerikanske, følger den amerikanske valgkamp med, med Jefferson og Adams. Præcis. Og hvis nu nogen skulle være i tvivl, som ikke følger med i nyhederne, mm. så er det jo fordi, der er valg i morgen. Og det er rigtigt, og det er der amerikanske valg. Skal vi også. Ja. <laughs> men ja, vi gik ud fra, at det var... Nej, jeg yeah. tror, de, de fleste har yeah. fanget den. Men altså, tank, vores tanke, der er, er... Det er på TV2 News nu. <laughs> ja, men <laughs> ja. altså, før vi kommer så langt og dykker ned i ja, det der øh, USA-stats, øh, det skal jo handle om, det bliver ret spændende, det kommer til at handle om beskidte valgkampe, og det kommer til at blive smæk-forskillingen. Okay, det, ja. ja. det var Bruce Springsteen med Born in the USA, der jo blev brugt i 1980, tror jeg nok, af Ronald Reagan til sin øh, præsidentvalgskampagne på trods af at Bruce Springsteen jo for det første er demokrat ja. øh, er ude og kampagne det rigtigt, mod Obama og linje, og til trods for at ligesom, altså, hvis, man hører, hvis man ikke kun hører omkødte sang, det sange så er det meget teksten, ironisk jo, så det var måske, jeg viser ikke om det var et fejl skud han gjorde det i hvert fald du lytter til øh, historieprogrammet 5A Borgens studenterradio. I kan, huske, I kan I kan gå ind på Facebook faktisk Og skrive like. ind på vores like Og så skrive på vores side Og komme på musikgønsker og... og der har vi også ø, to billeder af, <laughs> af Vores ø, hovedpersoner i dag Ja, og det er ikke mig at Men det er, også, kan vi også finde billeder af <laughs> derinde, hvis I er gode De er ret gamle, de her hovedpersoner Ja, ja. Æ, for vi skal, vi skal med til at snakke om John Adams og Thomas Jefferson nu Og til det for vi hjælp af ingen længere End Kasper Grotbeck Rasmussen PH-studerende Næsten færdig Ja, han har lige afleveret sit. Specielt, ja. ja. Præcis. Um, ja, og ham ringer, vi skulle til nu, og høre hvad han kan fortælle os. Lige præcis om hverdagen i 1900, eller 1800. Yep. Vi prøver at ringe. Uh, det er altså lidt spændende, det her. Ja. Det er det spændende tidspunkt. Hvad gør den? Ja. Der. Sådan. Det kører. Kasper Asper. Ja, goddag. Hej Kasper, du taler med Ole og Lasse fra radioprogrammet. Ja, hej med, jer. hej med jer. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Selvfølgelig. Um, ja, men. Um, vi er jo tilbage i 1800 nu, ikke over og, og der er præsidentkampagnen mellem Thomas Jefferson og John Adams. Ja, Hvad hva, hva, hva, hva, hva er det, der bliver sagt i den her kampagne? Oh, der bliver sagt mange, mange grande ting. Uh, det er uh, Rejd mig selv uh, som en af de. Uh, som en af de hårdeste, uh, som en af de vel, uh, uh, Og man kan sige. Uh, valget i år 1800 var en omkamp øh, fra øh, 1796 med de samme deltagere, nemlig Thomas Jefferson og John Adams. Æh, og i år 1800, øh, der øh, øh, John Adams øh, og hans tilhængere advarede, at hvis man valgte øh, Thomas Jefferson, så øh, ville der være mor, øh, voldtægt og tyveri i gaderne. Og øh, omvendt øh, advarede Thomas Jefferson og, øh, og hans øh, og hans det, kompaner om at øh, valgte man øh, en John Adams, så valgte man en, øh, et menneske, der i virkeligheden var ham for dit det vil sige, at øh, han øh, manglede både øh, mandens øh, maskuline styrke og kvindens øh, feminine øde <laughs> og blidhed men, men Kasper, altså vold og mordtægt versus Altså hvad, hvad hvad var det for nogle kandidater som der der var valgt valg gang? Ja, det, det det var det var tidens, øh, ånd til lite, øh, altså, det var tidens helt klart. Det var det bedste landet kunne kunne byde på, men, øh, men man kan sige, det, det var ret øh, der var ret store ting der stod på, der stod på spil, kan man sige. Ja. Øh, fordi man skulle finde ud af, hvad det, et, hvad det var for et USA, man nu ville have. I skal jo tænke på, at det var et land, der kun var uh, cirka 25 år gammel på det her tidspunkt. Ja. Uh, så man skulle finde ud af, hvad i alverden det var for noget, man skulle, uh, hvad man skulle stille op med det. Og et af de, kan man sige, de ting, der specifikt adskilte uh, Adams og Jefferson, som i øvrigt før det her, uh, var meget gode venner, uh, og i hvert fald politiske partnere, og havde været det øh, op gennem den amerikanske og øh, den revolutionære ære og det hele, de talte ikke øh, med hinanden i 12 år efter den her vandkampagne. Ja. Men det der altså var, de store ting, der, der adskilte dem, det var, øh, kan man sige, et spørgsmål om, hvorvidt man skulle have et centralt styre, eller hvorvidt, det skulle være, altså hvorvidt man skulle have en, en, en federal, øh, stærk, central magt, styret fra øh, den her nye øh, hovedstad Washington, som faktisk blev anlagt i år 1800, øh, ja. eller om det skulle være delstaterne, der skulle være stærke og have øh, autoriteten til at øh, bestemme det hele. Og en af de øh, hovedting, der selvfølgelig skulle bestemmes, var jo, øh, kan man sige, hvorvidt... Øh, altså, det var et spørgsmål om skat, og et spørgsmål om, øh, kan man sige, øh, centrallovgivningen skulle, øh, skulle en... Øh, skulle en central regering øh, have lov til at, øh, at bestemme, hvordan man ude i staterne øh, egentlig gjorde, og hvor mange penge de i øvrigt også skulle betale øh, til øh, alle de andre stater. Fordi der var jo forskel på de her nye stater. Mm. Æ, Thomas Jefferson, som kom fra Virginia, var absolut den største den rigeste, de vidste godt selv, hvordan det var, det var også den ældste, den ældste koloni. De vidste jo ja. godt, hvordan de skulle, hvordan de skulle styre den slags ting, de havde ikke behov for, at nogle af de der nordøstlige stater, og især ikke nogle af de helt små, skulle blande sig i, hvordan det var man skulle man skulle gøre det, man skulle gøre det derude. Så det skal lige skal have sig hvem der står for, for altså hvad hvad står Thomas Jefferson for her? Jefferson er helt klart for delstaternes rettigheder. Ja. Han er simpelthen manden, der kæmper for et decentralt styre, hvor man, hvor man bestemmer ude lokalt i lokalsamfundene. Adams fra Massachusetts, fra det nordøstlige USA, han synes derimod, at man skal have et centralt styre og en stærk forbundsregering. Så det er ligesom... Det er, de, det er de to ting. Den anden ting, de helt klart er uenige om, det er, hvilket, hvilken stormagt, man skal orientere sig mod. Mm. Skal man orientere sig mod England, som Adams synes, man skal? Eller skal man orientere sig mod Frankrig, som er Jeffersons øh, foretrukne øh, partner allierede? Så det er, altså, det er virkelig de store sager. Og så må man ikke glemme, at øh, lige på det her tidspunkt, det, det højeste, det hotteste emne er en meget kontroversiel lovgivning, som blev gennemført i 1798, der hedder ja. The Alien and Sedition Acts, ja. øh, som egentlig, altså det var ret gennemført, mens Adams var øh, præsident, det var rettet mod, det havde to helt klare øh, modtagergrupper, den ene var franskmænd, det var de her aliens, altså de her franskmænd, som man ville have lov til at smide ud, hvis de blandede sig i amerikansk indholdspolitik, hvilket de altså også gjorde, og den anden var det her sedition, altså man ville have indført en, en lovgivning, for det havde man slet ikke på det her tidspunkt. Man kunne simpelthen få lov til at sige alt, hvad man ville, Øhm, den her ytringsfrihed tog de rimelige, øh, rimelige bogstavene. Problemet var, at det var man fra de her føderalister, altså Adams og tilhængere, det var man ikke så forfærdeligt glad for. Så derfor øh, øh, ville man simpelthen have lukket nogle af alle de her øh, aviser, som støttede øh, Jefferson, og som jo så selvfølgelig gik ret hårdt efter øh, Adams. Så kan man sige, det blev et, altså ytringsfrihed var også et, et helt centralt spørgsmål, og det var et helt centralt spørgsmål hvor man synes det var i orden at lave føderal lovgivning rettet mod politiske modstandere, så der var ret mange ting på spil uh, i år 1800. Ja, så hvis jeg, hvis jeg prøver at opsummere, som jeg har forstået det rigtigt, så har vi altså Jefferson på den ene side der er for en fransk orientering, for ja. decentralisering, lige præcis. Og Øh, mh, for mod ytringsfrihed. Det er nok en forkert måde <laughs> at støtte op på. Men, <laughs> men imod yeah, den her sedation- uh, alien. Yeah, sedation at, act. Yeah, ja. Og så har vi Adams, der, er, der gerne vil orientere sig mod Englænder, der gerne okay. vil, vil have en stærk uh, centralmagt. Yeah. Og der var for den her. Men altså, hvor, hvordan kommer vi herfra og så til at kalde vores, nær, øh, vores direkte modstandere for at sige, at der vil komme der... voldtægt og, og mor? Og, Uh, og altså, man kan sige det. Kan se, den, der, altså, der, hvor de nu ligesom synes at uh, altså, hvor Adams uh, og, og tilhængere sagde, at, at, uh, at der ville ske alle de her grimme ting, hvis Jefferson, uh, hvis Jefferson blev valgt. Det var jo altså, fordi han støttede uh, meget om uh, den franske Revolution, som på det her tidspunkt var et meget stærkt debat i USA, fordi uh, den amerikanske kom jo først uh, og havde jo noget andet karakter. Så kom den øh, franske, og øh, lige pludselig, så øh, var der lige i gaderne, og der var folk, der blev halshugget, og øh, kan man sige, der var en, en, en noget anden grad af, øh, altså man valgte at håndtere det på en anden måde, det blev man ret bange for i USA, i hvert fald på nogle fronter, og især Adams og tilhængere, det var Adams og George Washington, og også en, der hed Alexander Hamilton, det synes de så absolut ikke om. Ja. Øh, derfor sagde de simpelthen, at hvis hvis Jefferson blev valgt, så ville det være de samme tilstande, man simpelthen vil få. Så det er jo sådan et spørgsmål, om man simpelthen ville få franske tilstande i, <laughs> i USA. Ja. <laughs> ja. Altså nu, hvis nu vi ser sådan i forhold til i dag, er det så, ja. hvordan, nu, vi, nu har vi jo set alle sammen i fjernsynet, hvordan man har de her store valgtaler og rundt omkring i staterne. Hvordan, hvordan ja. foregik en valgkamp dengang sådan rent praktisk? Altså, når de... Ja, den foregik noget anderledes, fordi den foregik, hvis, den, altså, hvis man brugte øh, massemedier, så brugte man aviserne, og man fik trykt pamfletter, ja. øh, og det var ligesom den måde, det blev, det blev sat, øh, sat i værk på. Men, øh, men der var ikke nogen store øh, valgmøder eller noget som helst andet. De der valgmøder, og man kan sige spørgsmål om, at man laver vander øh, og måske er også fortrykt eller for lavet sådan en gadget og sådan nogle ting der skal vi faktisk op til 1840 uh, i valget eller i valgkamp mellem William uh, Henry Harrison og Martin Van Buren uh, som på det tidspunkt var den siddende demokratiske præsident og han tabte altså fordi uh, ham her Harrison han førte den kan man sige, mest moderne valgkamp nogensinde okay. og brugte altså de her kan man sige, moderne uh, kommunikationsmidler til at nå ud til folk så, øh, så det de, de dateres fra den, ja, fra den valgkamp i 1840. Så det er jo en lang historie op til. Vi, øh, vi håber du lige vil hænge lidt på i tre minutter, så tager vi lige ja, et øh, lille endelig. musiknummer og taler videre om øh, valgkampen, sådan en praktiske øh, ja. øh, ting i øh, 1800-tallet. Øh, ja, vi skal det. høre øh, Vanilla Ice med Ice Ice Baby. Hvorfor? Og det er nemlig det. Hvorfor? Det er jo fordi, at han, øh, han er en af dem, der faktisk støtter Mitt Romney. Øh, så derfor synes vi, at han vil være passende. Yo, VIP. Let's kick it. brand new invention something grabs a hold of me tightly flow like a harpoon daily and nightly will it ever stop yo i don't know turn off the lights huh and i'll glow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 info, I'm on a roll, it's time to go solo, Rolling it, my 5.0, with the rack top down so my hair can't blow, the girlie's on standby, waving just to say hi, did, did you stop? stop, no I just drove by, kept on, but someone to the next stop, I bust left and I'm heading to the next stop, the block is dead yo, so I continue to A1A. hill cause full of egg ball gunshots ranged out like a bell i grabbed my nine all i heard was shells falling on the concrete real fast jumped in my car slammed on the gas bumper to bumper the avenue's packed i'm trying to get away before the jackers jack release jack. on the scene you know what i mean they passed me up confronted all the dope fiends if there was a problem yo i'll solve it check out the hook while my dj revolves it Ice. you can vision and feel. Conducted and formed is a hell of a concept. We make it hype and you want to step with this. Shape plays on the fade. Slice like a ninja. Cut like a razor blade so fast. Other DJs say damn. Yeah. rhymes was a drug. I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic when I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I Og vi er tilbage her i, øh, på øh, radiogrammet 5A. Øh, vi har Kasper Grotte Rasmussen, der, er der næsten er P.H.D. i amerikansk studie igennem i røret. Han har afleveret sin P.H.D., phd og vi er i gang med at snakke om amerikanske valgkampe i 1800-tallet. Og nu skal vi snakke lidt om amerikanske valgkampe i 1800-tallet i forhold til i øh, dag. Vi nåede lige før, øh, Vandet der Ejs underhøjte os at høre lidt om... Øh, om øh, det rent praktiske. Men, men hvad, med, hvad med pengene? Ikke? Vi hører hele tiden om et, i, en ny op, opfindelse op til det her valg. Det er jo øh, superpacks, der, kan, fl, der øh, kan bruge rigtig mange penge for en kandidat. Var der noget, øh, Kasper Grøtle betød, betød penge lige så meget i 1812? Åh, oh, Kasper Grøtle. Nej. Kasper, jeg stopper dig lige. Jeg havde ikke sprøvet op for dig. Så vi prøver lige igen. Okay. Betyd penge lige så meget i 1812. Nej, det gjorde det absolut ikke. Der var ikke, øh, altså, der var ikke penge i det på samme måde. Øhm, det var jo sådan, at de kandidater, der blev stillet op, som oftest havde en eller anden form for formues selv, så det vil sige, hvis, øh, hvis det var sådan, at der skulle øh, lægges nogle øh, ekstra penge i et eller andet, så, så, kunne de ligesom, så kunne de gøre det selv. Men altså, øh, det slet ikke noget på, på samme vis, og man havde heller ikke behov for det, øh, fordi øh, man, kunne ikke, man kunne fortrykke de her ting, og det gjorde øh, mange af de her aviser i øvrigt øh, selv, og ganske gratis, uden... Øh, det var jo sådan, at aviser dengang havde ret noget mere klart tilhørsforhold øh, mm. en medier i dag. Der var ikke objektiviteten, øh, var ikke et krav på nogen som helst måde. Så, det, så pengene var ikke, havde, ikke, havde ikke den store indflydelse på det her. Men der, der er jo der er mange, der vil mene, at objektiviteten efterhånden også er gået ud af fløjten i amerikanske medier i dag. Ja, det er der nogen, der vil mene. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det man kan sige, at der er også især på, især på redaktionel side, der er det klart, at der er der selvfølgelig nogle... nogle øh, så der, der på, leder, på leders, lederplads, der, der giver de jo... Der støtter de jo øh, den ene med den anden kandidat oftest. Øh, men jeg kan sige, at trods alt stadigvæk øh, prøver de dog at rapportere nyhederne sådan altså relativt øh, objektiv. Det gjorde man altså væsentligt ikke i, øh, i, i år 1800. Der var man enten det ene eller det andet, øh, og der fortalte man grimme ting og smedde historier. Øh, øh, altså fuldstændig ublue om, om de andre kandidater. Men var var det sådan, altså, hvordan var det man, hvis man i dag skal bruge en masse penge for at vinde en valgkamp, hvad var det så, man skulle bruge i år 1800? Jamen altså man kan sige, det var jo, altså vælgerne på en eller anden måde var en lille smule mindre øh, mm. betydningsfulde. Man skulle bruge øh, de her, ja det må man sige, fordi der er jo, altså i USA er der jo indirekte valg, og i princippet er der jo ikke valg til præsidenten præsidentposten øh, i morgen. Der er valg til valgmandskollegiet, øh, og valgmandskollegiet Nå, okay. vælger så præsidenten øh, i december. Øh, så der er 50 individuelle valg i morgen, og det var der så også, ja, det var ikke 50 i 1800, så mange stater var der ikke. Men øh, der valgte man så øh, de her valgmænd, og de her valgmænd øh, var ikke nødvendigvis så bundet, som de er øh, i dag af, hvem mm. de skulle øh, stemme på. Systemet var også en lille smule anderledes, så man skulle i virkeligheden have meget mere kan man sige, der skulle være en strategi i sådan... Det var meget mere topstyret. Altså der var, man behøvede ikke at lave sådan en, en, en meget populistisk omgang til, til vælgerne. I hvert fald ikke i samme omfang, som vi ser det i dag. Nej. Ja. Okay. Yeah. okay. Så der er, ikke, der er ikke den samme form for get-out-the-vote, som er meget vigtigt i dag, mobilisering af kernevælger og sådan noget? Det Nej, ikke... altså man kan, man kan dog faktisk sige, at en af årsagerne til at Jefferson vandt, hvis vi nu mm. skal være helt ja. ærlige, var, at, at han sådan set havde en bedre vælgermobilisering øh, ude lokalt i staterne, i delstaterne, end, øh, end Adams havde. Men man kan sige, øh, altså de skulle stadigvæk kunne stemme om de her øh, jo, om de her valgmænd, som, og i dengang var det valgmændskolleger meget mere øh, uafhængigt. Øh, end det er i dag. Øh, altså der kunne man der kunne man sådan set øh, gøre ja, ikke helt, hvad der passede ind, men man kunne i hvert fald øh, man kunne arbejde med det her valgvalgmandskollegier det galt ligesom om at, at, at, at få indflydelse ud indflydelse på dem om hmm. det var, der skulle, øh, hvem det var der skulle var der afgøre. Men hvordan hvordan var det sådan i befolkningen dengang øh, var man interesseret i at at der var et valg. Altså, var det noget man kunne ja. mærke hvis? Ja, det kunne man jo nok, men nu skal man. Men det tog jo, altså nu, vi siger godt nok, at tog tager lang tid i dag, og det ja. gør de selvfølgelig også, men dengang tog selve valget også lang tid, fordi okay. valget var ikke, var ikke på én dag. Det foregik derimod over 8 måneder, fordi staterne selv kunne bestemme, hvornår de ville stemme, Nå. så man kan sige, det var en ret langtrukken, langtrukken affære, og meget forskelligt fra, fra delstat til delstat. Så det havde selvfølgelig nok en eller, anden form for, en eller anden form for betydning, men det var også i høj grad et, et, et, et altså militært styret system. Mm. Altså det var det, altså det, det var ikke, der var ikke folkelige politikere på, på samme måde, og, og folk havde ikke helt på samme måde samme magt, kan man, så man nu skal være helt firkantet. Nej, for de var vel altså den kulturelle og politiske elite, de her Ja, to. ja det var det helt ja. bestemt, helt bestemt, ja. ja. Du, kom, du tog lidt hold på det. Du fik afsløret at Jefferson vandt. Ja, øhm, og det var jo så øh, kandidaten, der var for stærke stater og for fransk involvering. Ja. Så, så, så det betød, et USA med stærkt knyttet til Frankrig og decentraliseret op igennem historien, <laughs> eller hvad? Nej, det gjorde det jo så ikke helt. For man kan sige, at den gode Jefferson øh, fordoblede sådan set USA's... Øh, hvad hedder noget startede med at USA's territorium i, i 1803 øh, med det der hedder Louisiana Purchase øh, og det mm. startede så sådan set sådan en ekspansionsbølge øh, øh, der gjorde at han lige pludselig sådan set, var ret glad for den der øh, relativt stærke central der er jo uden om at politik måske korrumpere en lille smule yeah. Æh, så det gjorde han, at man kan sige forholdet til Frankrig var faktisk øh, var, øh, var ret godt, og det var så godt, så øh, øh, ja, altså at de rumlede jo, og der var jo krig mellem England og Frankrig, det var der jo stort set altid på det her tidspunkt, men der, i 1812, nu var Jefferson ikke længere præsident, men det er ligesom afslutningen på, på sådan en revolutionskrig, der udkæmpede man den sidste, den sidste krig mod England, og en af årsagerne, og men ikke den væsentligste, men en af årsagerne var simpelthen fordi man havde et godt forhold, et godt handelsforhold til til Frankrig, og det var englænderne rimelig svære over, øh, fordi de jo lå krig med, øh, med dem på det tidspunkt. Så altså øh, efterfølgende der fik man et meget tæt forhold til, øh, til, til Storbritannien faktisk, og har jo haft det øh, lige siden. Æh, og forholdet til Frankrig var, øh, var nu sådan set også ret godt, så man holdt sådan set op med at, at være så, øh, at være så ja. involveret i europæisk storpolitik ja. øh, på det tidspunkt. Hvordan plejer man sådan at vurdere Jefferson på den her historiske skala over store, bedste øh, præsidenter <laughs> altså, og dårligste indtil, præsidenter? Indtil de sidste, indtil for sådan en 15, måske 20 år siden, øh, Vurderede man ham meget, meget, meget højt øh. mm. efterfølgende. Så er der ligesom gået sådan en trend i, at man skulle øh, prøve at få Jefferson lidt ned og... Øh, <laughs> Hans øh, gamle modstander John Adams, som øh, indtil for ja, 15-20 år siden måske var ret ukendt i sådan, den almindelige forholdning, skulle man prøve at få ham lidt op igen, øh, sådan, så man skulle sådan, prøve at, at, at sætte, øh, at sætte hvad hedder det, balance mellem de to. Hvad skyldes, øh, hvad skyldes det skifte? Jamen, det skyldes, altså, det skyldes, at man, at man simpelthen øh, altså, har, øh, nu kan man sige, at historikafien rykker jo nogle gange her, sådan, øh, lidt forskelligt, men det skyldes simpelthen, at, at, øh, at man synes, at man har fået et nyt syn på, øh, på Adams, og begyndt at undersøge ham lidt mere, i stedet for sådan, den her øh, hvad kan man sige, overgangspræsident mellem øh, George Washington og øh, Thomas Jefferson. Altså, man skal huske, at øh, altså, valget i 1800 kaldes revolutionen i 1800 også fordi af flere årsager en af dem, også fordi det starter det her såkaldte virginia dynastiet altså med tre meget populære præsidenter fra Virginia, Thomas Jefferson, James Madison og James Monroe, der alle, sidder, der alle sidder i to perioder hver, så de sidder altså i 24 år, og får etableret sådan et ret, ret stærkt dyrets sig stærkt, ret meget, kan man sige, på historien. Og Jefferson er jo den her har været en stor figur, fordi han, han skrev, øh, at det var jo eller i hvert fald som hovedforfatter på den. Øh, men så man så begyndte også at undersøge hans, øh, hans politik øh, lidt. Og han, altså han gik ud, øh, da han stoppede der i øh, 1809. Øh, han, der var han faktisk ret upopulær, øh, mm. fordi han havde, lavet nogle, han havde lavet nogle forskellige lovgivninger, der gjorde, at det blev ret svært at importere varer fra Europa, Uh, og det var folk ret utilfredse med. Og der er også andre ting, hvor man sådan siger, at det er nu helt, uh, helt rigtigt. Så man har fået sådan lidt mere nuanceret syn på dem. Og Adams uh, omvendt har man så set og, og givet meget stor uh, ære, særligt for, kan man sige, den tidlige periode, altså sådan uh, 1770'erne, 1780'erne, at være for hele, dannet hele uh, USA og få dannet hele det her maskineri. Så det er meget godt, at der kommer lidt. Uh, Øh, lidt mere syn på det engang. Okay, det, ja. så der har været et skifte der. Hva, vi skal ikke opretholde dig så meget længere. Kasper, du skal ved snart til at uh, i make så du kan være klar til TV2 News i morgen. Ja, det er fuldstændig. <laughs> <laughs> men, men før du går, vil vi da gerne <laughs> lige, lige høre. Man hører over hvert år, eller hvad, ved, ved hvert valg, nogen, ja. altid, at uh, det her valg det er the most important election ever. Jeg tror i år, ja. at den mest prominente sted, jeg har hørt det i år, det var Carl Rove, der går nok ja. kun taget siden 1980, men stadigvæk. Vigtigt, vigtigt ja. valg. Hvad, øh, er, er det det mest vigtige valg nogensinde? Det Nej, synes, det synes jeg faktisk ikke, det er. <laughs> Æ, altså, altså der, er, der, er, der er nogle ting, der kan pege på, at det er, altså, det, at det er et, et valg, der har, kan man sige, sin plads i historien. Altså, der er nogle, mm -hmm. man kan sige, der er nogle ting, hvor det ligesom kan være, øh, kan sætte nogle historiske øh, milepæle, men Æh, vigtigste valg, vil jeg ikke sige. Altså, en af årsagerne er, at jeg er ikke sikker på, at øh, det kommer så an på altid, hvilke parametre man måler på, men jeg er ikke sikker på, at en præsident en, en Romney vil øh, opføre sig fuldstændig anderledes end en, øh, præsident Obama. Altså jeg er ikke sikker på, at, deres, øh, at den måde, de vil håndtere forskellige kriser på, ville øh, altså være så fors altså forskellig fra hinanden. Det er så den ene ting. Øhm, og, og den anden ting, altså det, det, det er, at øh, jeg tror sådan set, at øh, det skal sådan set nok gå fremad, man kan sige, mm. med økonomien. Selvfølgelig kan præsidenterne godt øh, pille lidt ved det, men der er altså også strukturelle faktorer, der, øh, som vi har med at gøre. Så derfor er jeg sådan set ikke, øh, altså, mindre, de vil lave virkelig fuldstændig uh, diametralt modsæt, uh, modsætning, og det er der, jeg tror ikke nødvendigvis, at deres forskel vil være helt så stor, for de skal jo også arbejde med uh, en kongres, uh, som mm. uh, jo også bliver sammensat i uh, morgen. Okay. Uh, så jeg er ikke sikker på, at, at, uh, at det vil være så stort. Så nej, jeg tror ikke, det her det er det vigtigste. Så, så, så lige til sidst, hvem vinder? Ah, det tror jeg, Obama, Obama gør. Okay. <laughs> Jamen, det er jo ret interessant. Ja. Så, uh... Ja, Kasper godt en tusen eller er det Kasper godt Rasmussen Tusind tusen tak fordi du vil være med og vi mådan forstyrre dig. Ja, selvfølgelig. God det var noget. Ja, ja. Øhm, ja. Man kan jo se dig i morgen på News. Nej, var på tv2 svælddagen? Ja, jeg sidder på de tv2 svældstudier i morgen, ja. Så, så ja, men nu har du jo nu har det nu er det værste overstået, Kasper <laughs> Ja, det var sådan. Sådan var, jeg på så var ønske godt vand til jer alle sammen og til alle jeres lytter derude. Jo, tak for det. Det er godt hej hej. Ja, hej, hej hej Ja tusind tak til Kasper og Rasmussen Fordi vi måtte ringe til ham Det var da meget oplysende Det lød i virkeligheden som om At han ikke synes Det var et vigtigt valg overhovedet Nej Altså Kongressen kan Eller repræsidenten kan ikke At de gør noget Fordi det er de ved at kongressen Der bestemmer det hele Og de har tænkt sig At føre den samme politik Præcis Det var næsten der vi endte Ja Og man må at sige at Han har været igennem en del valg Det har var jeg jo ikke engang Hans hodermod Nå altså Kasper eller ja, Obama Kasper, Kasper. Nå, ja. <laughs> men han har da nok en point i det i virkeligheden At det vigtigste været nogensinde Det tror jeg i hvert fald langt fra at vi er ude i Lige præcis se med danske øjne. Øhm, Vil du ikke gå over på en anden computer, Så du kan sætte noget musik på Det vil jeg i hvert fald Så det er mega lækkert øhm, Hvis du kommer ind midt i det her Så har vi snakket med Kasper Gold Rasmussen, Der er P.H.D. historie Om øh, det amerikanske valg i 1800'er Mellem Thomas Jefferson og John Adam Som Jefferson vandt øhm, Nu skal vi høre et musiknummer? Jeg tror, vi skal høre... Øh... Må jeg bestemme, Lasse? Ja, det må du meget. Jeg bestemmer, vi skal høre Al Green med Let's Stay Together. Der øh, er kampagne relevant, fordi det er den, som Obama scorede en del point, eller i hvert fald damer, på at begynde at, at synge øh, på, øh, på sådan øh, en Og han ramte den altså. Det var det, der var... Det kunne de sgu godt lide. Kunne... Den skal de her igen. Al Green, Let's Stay Together. Den har vi ikke klar. Det tror jeg vi havde Sådan kan det gå Så kan jeg i stedet for sige At øh, det er jo i morgen At bliver afgjort Og hvis man mangler et sted at føde med Kan man jo eventuelt Tage op på historiske, det historiske studie På Aarhus Universitet Det ligger i Nobelparken Bygning 1481 Hvor der vil være banket op Med store Og sofa Og stole Og øl Og te Og kaffe Og popcorn Og toast Det hele ja. Og det kører fra klokken 9 Til klokken 6 og... Præcis Ja og har vi har vi musik klar det han i vi spille det Let's stay together yeah. Det her Det var 5A